Le Amor, viv Le roi. Meghalt a király, éljen a király! Annak a napnak hajnala felé Tom Kenti kába álomból rezzent fel, és belebámult a sötétségbe. Néhány pillanatig csendben hevert tovább, s megpróbálta összeszedni kusza gondolatait és benyomásait, hogy némi világosságot szűrjön le belőlük. Aztán hirtelen boldog elragadtatással, de mérsékelve magát, felkiáltott. – Minden tudok! Minden tudok! Istennek hála! Végre csak ugyan felébredtem! Jöjj, öröm, pusztulj, bánat! Hé! nem! Bet! Rúgjátok le a szalmát, és gyertek ide mellém, hadd súgjam bele hitetlen fületekbe a legvadabb álmot, amelyel az éjszaka szellemei emberi lelket valaha is megtréfáltak. Hé! nén, Nem hallod? Bet! Egy árnyék jelent meg mellette, és így szólt. Kegyes voltál parancsolni valamit? Parancsolni? Ó, oh, jaj nekem! E hang ismerős! Beszélj te. Ki vagyok én? Kegyelmességet bizony még tegnap estig csak Velszi herceg volt, ma már azonban az én felséges uram, Edvard Anglia királya. Tom a párnák közé dugta fejét, s úgy nyögdécselt keservesen. Jaj, jaj, hát nem álom volt. Eredj piheny jó uram, hagy magamra bánatommal. Tom újból elaludt, és nem sokára kedves álmot látott mintha nyáridő lett volna, s ott játszott volna egyes-egyedül a Goodman földjének hívott szépséges mezőn, mikor hirtelen egy ládnyi magas, vereszakáló púpos törpe állt elébe, s így szólt. Ás, Emetus Kónál! Ő úgy is tett, és találtott tizenkét szép, új veretű pennit, valóságos kincset. De ez még nem volt minden, mert a törpe így folytatta. Ismerlek, jó és derék fiúcska vagy. Szenvedésed véget ér, mert jutalmad napja elközelgett. Csak ásít minden heted napon, és mindig ugyanannyi kincset fogsz találni, vagyis tizenkét fényes új pennit. De senkinek se szólj, őrizd a titkot. Ekkora törpe eltűnt, s Tom csak úgy repült zsákmányával az ofölkortba, s közben ezt mondogatta magában. Apámnak minden este adok egy penit. Azt fogja hinni, hogy úgy koldultam, szíve majd örül, és én nem kapok több verést. Hadd kapjon hetenként egy penit a jó papis, aki tanítgatott engem, és a többi négy pedig legyen anyámé, nené, beté. Most már vége lesz az éhezésnek, rongyoskodásnak, s az ütéstől-veréstől való rettegésnek is. Így érkezett meg álmában, szakadva, de a nagy lelkendezéstől izzó szemmel piszkos otthonába. Négy pennit belejtegetett anyja ölébe, s így kiáltott. Ez a tiéd, mind a tiéd, a tiéd, beté, meg nené, s hozzá tisztességesen szereztem, nem loptam, s nem koldultam. Örvendező, álmélkodó anyja keblére öleltes és Későre jár, nem méltóztatik felségednek felkelni. Ó, oh, jaj, nem ilyen választ várt szegény. Az álom tova illant, ő felébredt. Szemét kinyitotta, hát a tündöklő ruhájú első kamarás ő térdepelt az ágya előtt. A csalfa boldogsága menten szerte foszlott, szegény fiú újra rádöbbent, hogy továbbra is fogoly, és király. A terem tele volt bíborruhás udvari néppel, a gyás színe volt, s az uralkodó más nemes szolgáival. Tom felült az ágyban, s a nehéz függönyök közül nézte, nézte a finom társaságot. Aztán megkezdődött az öltözködés fontos művelete. Egyik udvaronca másik után ereszkedett térdre hódolattal, s fejezte ki öltöztetés közben együttérzését az őtért súlyos veszteség fölött. Mindenek előtt a főistálómester elővette egy inget. Átadta az udvari falkamesternek. Aki aztán a másodkamarásnak nyújtotta Ki is továbbította a Vinzori erdő fővadászmesterének Ez viszont a harmadik folyosó őrnek Em ez a Lenkeszteri hercegség kancellárjának Ez ismét a főruhatárosnak Ez a királyi fegyvermesternek Ez tovább a a tálfőporkolábjának Ez a legfőbb udvarmesternek Ez az örökös váltónak, Ki is Anglia első admirálisának Az a kenterbőri érsekének ez végül a főkamarás őlortságának, aki átvette azt, ami még megmaradt belőle, s ráadta Tomra. Szegény, kicsi álmélkodó kölyök. A kézről kézre járó veder jutott eszébe, amikor tüzet oltanak. És ezt a lassú és ünnepélyes vándorutat minden ruha meg kellett tennie, nem csoda, ha Tom a ceremónia végére szörnyen kimerült de annyira, hogy amikor végre már azt látta, hogy hosszú sejem harisnyája is megkezdi ezt a pályafutást, és ebből megértette, hogy a befejezés közeledik, forró hálát érzett magában. De korai volt örvendeznie. A főkamarás őlortsága kézbe vette a harisnyát, s már-már azon volt, hogy Tom lábára ráncsa. Amikor az arca egyszerre csak rákvörös lett, s a holmit septiben visszaadta kenterbőri érsekének, méghozzá döbbenten, s imígy suttogva. Nézd, Milord! És a ruha darab egy pontjára bökött. Az érsekelőbb elsápadt, aztán elvörösödött, és a harisnyát továbbadta az első admirális őlordságának ezt csuttogva, Nézd, Milord! Az első admirális a fő váltónak nyújtotta, s alig futott a lélegzetéből úgy pihegte, nézd, Milord! Így csodródott vissza a harisnya a legfőbb udvarmesterhez, a tár főporkolábjától a királyi fegyvermesteren, a Lenkeszteri hercegség kancellárján, a harmadik folyosó őrön, a Vincori erdő fővadászmesterén, a másod kamaráson, az udvari falkamesteren át, Mindenütt rémülten suttogott, nézd Milordal kísérve, míg végül a főistáló mester kezéhez érkezett, kis ki egy pillanatig holcsápattan kereste a szörnyű rémület okát, aztán reketten nyöszörögte. Örtök és pokol. Egy csat leesett róla. A Taherba a királyi harisnyák főgondozójával! s az udvari falkamester vállára rogyott, hogy visszanyerje elszállt erejét, miközben új, hibátlan harisnyát hoztak elő. De hát minden dolognak vége van egyszer, és is felkelhetett az ágyból. Az arra hivatott udvari ember vizet öntött neki, és az arra hivatott a mosdásban segítkezett, az arra hivatott törölközővel várta, és Tom szerencsésen túlesett a tisztálkodás műveletén, s kész volt elfogadni a királyi hajfodrás szolgálatait. Mikor végtére ennek a mesternek a keze közül is kikerült, olyan bájos és csinos kis figura volt, mint egy leányka, bíbor köpenykében és bugyogóban, bíbor tollas kalpakgal a fején. Béltóságához illő pompával vonult mostát reggeliző termébe az előtte ketté nyíló hat között. Ahol csak elhaladt, hátrahúzódtak, az utat szabaddá tették, stérdre ereszkedtek előtte. Reggeli után főemberei és ötven aranyozott csatabárdos kísérője királyi ceremóniával vezették a trónterembe, ahol is országos dolgokat kellett intéznie. Nagybátyja Hertford Lord a trónus mellett állt, hadd legyen, aki a királyi elmét bölcs tanácssal támogassa. Aztán megjelent a boldogult király végrendeletét végrehajtó kiváló férfiak testülete, hogy némely intézkedésükhöz kikérjék Tom beleegyezését, inkább csak formaságból, de mégsem üres formaságból, miután kormányzót még nem neveztek ki kiskorúsága idejére. Kenterbury érseke jelentést tett a végrehajtó testületnek a legáldottabb emlékű király temetésére vonatkozó határozatáról, amit az aláírók nevének felolvasásával fejezett be imígyen. Canterbury érseke Anglia Lord Kancellárja Lord William St. John Lord John Russell Lord Edward Hertford grófja John Lyle örgrófja, Cudbert darem püspöke Tom oda se figyelt. Az okiratnak egy előbbi cikkeje nyugtalanította. Ennél a pontnál félrefordult, és Hertford Lordtól suttogva megkérdezte. Mit is mondott, melyik napra tűzték ki a temetést? A jövő hónap tizenhatodikára felség. Furcsa volandéria? Eláll! Szegény fiúcska még mindig járatlan volt a királyi szokásokban. Az Offelkort nyomorultjait egészen más szempontok vezették halottaik eltakarításánál, mint a király temetés rendezőit. Most Hertford Lord egy-két szóval megnyugtatta lelkét. Azután egy miniszter nyújtotta át a tanács határozatát a külországi követek fogadásáról, másnap délelőtt tizenegyre, s kérte a király hozzájárulását. Tom kérdő tekintettel fordult Hertfordhoz, aki ezt csuttogta. Felséget csak járuljon hozzá aláírásával, azért jönnek, hogy kifejezzék királyi gazdáik részvétét a nagy fájdalomban, mely felségetett és egész Angliát sújtotta. Tom így is tett. Most egy másik miniszter kezdett valami litánia felolvasásába, a boldogult király udvar költségeiről, melyek is az elmúlt hat hónapban ezer fontra rúgtak, és a roppant összeg hallatára Tomnak a lélegzete is elállt. De elakadt akkor is, amikor kiderült a valóság, hogy ebből húsz mai napig fizetetlen. És megint elakadt, mikor meghallott, hogy a király kincses ládái szinte üresek? És ezer kétszáz cselédje nagy nyomorúságban leledzik, járandóságát nem kapta meg. Tom elszorult szívvel szólalt meg: Tönkre jutunk, semmi kétség. Célszerű és szükséges tehát, hogy kisebb házat tartsunk ezentúl, s a cselédeket elbocsássuk, hiszen egyébre sem jók, mint időlopásra, és hogy az embert lelketölő, gyötrelmes szolgálatokkal háborgassák, amelyek csak bábúnak kellenek, melynek se keze, se esze, hogy segítsen magán. Eszünkbe jut az a kicsi ház ott a halpiaccal szemközt Billingsgate-nél, de egy erős a akarja megszakította Tom hóbortos fecsegését, és arcába vért kergetett. És a jelenlevőkön egy szemrebben és egy arcrándulás sem árulta el, hogy hallották vagy észrevették volna ezt a furcsa beszédet. Ezután egy miniszteri jelentés következett arról, hogy minek utána a boldogult király végrendeletében gondoskodott Hertford grófnak hercegi rangra, valamint ször Thomas Seymournak Írségre, Hertford fiának pedig grófságra való emeltetéséről, valamint hogy a korona legfőbb szolgái is hasonló előléptetésekben részesüljenek, a tanács elhatározta, hogy február 16-án ülést tart e címek és rangok adományozása és megerősítése végett, hogy addig is, nem rendelvén a király írásban eméltóságok viselésére megfelelő birtokot, a tanács ismervén e tekintetben személyes óhaját, illőnek találta Seymournak 500, Hertford fiának 800 fontos birtok adományozását, s ehhez még a tetejébe egy 300 fontos részt a püspöki birtokból, mely a legközelebb megörül, mihelyt ehhez őfelsége hozzájárulását adja. Tomnak majdnem kiszaladta száján valami olyasmi, hogy előbb talán a király volna illő kifizetni, mielőtt elpazarolnánk ennyi pénzt, de az óvatos Hertford kellő időben érintette meg a karját ahhoz, hogy benne szoruljon ez a kotnyeles megjegyzés. Minek következtében egy szó észrevétel nélkül ugyan, de nagy belső tusakodással adta meg király beleegyezését. És még egy pillanatig azon tűnődött, hogy milyen könnyedén mivelőit itt különös és ragyogó csodákat, Agyán nagyszerű ötlet villant Miért ne tehetné meg édesanyját offelkort herceg nőjévé? És miért ne adhatna hozzá megfelelő birtokot? De ezt már is sötét gondolat tette el. Ő csak név szerint király. Ezek a nagy tekintélyű vének és hatalmas főurak a gazdái. Ezeknek az ő anyja nem más, mint betegelme szüleménye. Hitetlen füllel hallgatnák meg tervezgetését, aztán menten doktorért küldenének. Az egyhangú munka unalmasan folyt tovább. Kéréseket és kiáltványokat olvastak fel, és minden nemű, sallangos, szószaporító, kimerítő, közügyekre vonatkozó okiratot, hogy végül Tom repesve sóhajtott fel és így mocsogott magában. Mit vétettem én, hogy a jó Isten a mezőktől, a szabad levegőtől és napsütéstől, hogy ide zárt, s kétségbeesésemre megtett királynak? Aztán szegény zúgó fejecskéje a vállára billent, és az országlás dolga, nélkülözvén a felséges kezet, a szentesítő hatalmat, szépen megakadt. A szendergő gyermek körül csend lett, és a hazabölcsei felfüggesztették tanácskozásukat. Tom a délelőtt folyamán őrizői Hertford és Szent John engedelmével egy kellemes órácskát töltött Lady Elizabeth és a kis Lady Jane Grey társaságában, noha a hercegnők lelkét igen-igen megülte a királyi családot ért gyászeset. Ezután pedig nénye, ő a történelem véres Máriája, didergette szegénykét kimért látogatásával, melynek más kellemesen volt, csak az, hogy rövid ideig tartott. Alig egy-két pillanatra maradt magára, már is egy tizenkét éves forma nyápic fiút bocsátottak elé, akinek öltözete, hófehér nyakfodra és csipkés kézelője kivételével fekete volt. Fekete a mentéje, nadrágja, mindene. Gyászjelet egyébként nem viselt, csupán a vállán átkötött bíbor szalagot. Habozva közeledett födetlen meghajtott fővel, majd féltérdre ereszkedett Tom előtt. Tom csak ült mozdulatlanul, és egy pillanatig figyelte nagy komolyan. Aztán így szólt. – Kej fel, fiú! – Ki vagy? – Mit óhajtasz? A fiú felkelt, s laza testtartással, de döbbent arckifejezéssel álltott, s így szólt. – Bizonyosan emlékszel rám, uram, én vagyok a te pálcás fiúd. – Az én pálcás fiúm? – Igen, engedelmeddel. – Humphrey vagyok. Hámfri Marlow Tom, látta már, hogy ez olyas valaki, akiről őt őrzőinek tájékoztatniuk kellett volna? A helyzet igen kényes volt. Mit tegyen hát? Megjátszol, hogy ismeri a fiút, és aztán minden szavával azt árulja el, hogy sosem hallott róla? Nem, ezt nem fogja tenni. Sírtelen mentő ötlete támadt. Ilyen s hasonló eset még máskor is előadódhat, mint most, hogy Hertfordot és Szentgyont, mint a végrehajtó testület tagjait, fontosabb teendőik elszólítják, éppen ezért üdvös lesz valami tervet kieszelnie, hogy ilyen helyzetekből kivághassa magát. Igen, ez bölcs gondolat. Mindjárt ki is próbálja ezzel a fiúval, és majd meglátja, milyen eredménnyel. Tehát gondterhesen kezdte símogatni a homlokát egy-két pillanatig, és aztán így szólt. – Most már, mintha emlékezném, Reád, de elmém a szenvedéstől csupa felhő és homály. – Jaj, szegény uram! – kiáltotta a pálcás fiú élénken, és hozzátette magában. – Valóban igaz, amit beszélnek róla. Bizony elment az esze. – Jaj, szegény fejének! – És én szerencsétlen. Nem elfelejtettem, amit a lelkemre kötöttek. Nem szabad észrevennem, hogy nincsenek otthon nála. – Furcsa, hogy játszadozik velem en napokban az emlékezetem – mondta Tom. – De ne is törődj vele, gyorsan javulok. Egy kis segítség elegendő, s már is visszajönnek a fejemből kihult dolgok és nevek. Bezzeg nem csak ezek, hanem még olyanok is, amelyeknek hírét sem hallottam. Add elő, mi vagy. Semmiség felséges, uram, de csak előadom, ha már ilyen kegyesen megengedted. Ma harmadik napja, hogy felséget háromszor hibázott a görögben a reggeli leckén. Emlékszik, ugye? Hó, hogy ne, mintha csak ugyan. Nem is olyan nagy hazugság, mert ha valóban belekontárkodtam volna a görögbe, nem csak három, de bizony harminc hibát is ejtettem volna. Mondom, emlékszem már, Folytasd csak. A mestert felbőszítette a rendetlen és hanyag készülés. megígérte, hogy keményen megpálcáz érte engem. – Téged? – kiáltott fel Tom, a megütközéstől szerepéből teljesen kiesve. – Miért is pálcázza meg téged az én hibám miatt? – Ó, hát felséged erről is megfeledkezett. Mindig engem pángol el, ha felséged hibát ejt a leckében. Bizony, egészen elfelejtettem. Te vagy az én magántanítóm, ugyebár, s ha hibázom, a mester rád fogja, hogy rosszul oktattál, és erre... Uram, miféle beszéd ez? Én a legutolsó szolgád. Ugye, hogy taníthatnálak téged? Akkor hát mi a vétked? Miféle ez? Megbolondultam volna, csak ugyan. Vagy te bolondultál meg? Beszélj csak, magyarázd meg! – De jó uram, ezen igazán nincs magyarázni való. A Velszi herceg szent sérthetetlen személyét senki sem illetheti fenyítéssel, tehát ha hibázik valamiben, én kapok helyette. És ez így van rendjén, mert ez az én tisztem és kenyerem. Tom csak bámult a nyugodt fiúras magában megállapította. – Hát ez aztán csodálatos dolog. Igen furcsa és különös mesterség. Ezek után csak azt nem értem, miért nem fogadtak egy helyettem fésülködő és öltözködő fiút is. Add Istenem, hogy fogadjanak! Ha ezt vállalnák helyettem, szívesen eltűrném a náspángolást, még hálát is addék Istennek a cseréért. És aztán megvertek, szegény barátom, hogy ígérték? kérdezte hangosan. Nem, felség, mert büntetésem a mai napra tűzték ki, de talán mint gyászunkhoz nem illő dolgot elengedik. De még nem bizonyos, ezért hát ide bátorkodtam, felséged elé, hogy emlékeztessem abbeli ígéretére, miszerint érdekemben közbe jár. A mesternél? Hogy megusszod a pálcázást? Ó, oh, már emlékezik! Javul az emlékezetem, látod-e? Nyugodj meg, a hátod pálcázatlan marad, gondoskodom róla. Ó, oh, köszönöm, jó úram, kiáltotta a fiú, és térdre ereszkedett megint. De ha már. Eddig merészkedtem, hat kérjem Tom, látván Humphrey úrfi habozását biztattal, csak folytassa, mondván, hogy kegyelmes hangulatban találta. Akkor hát kimondom, milyomja a szívemet, mivel, hogy nem vagy már velszi herceg, hanem király, azt csinálod, ami jól esik, senki sem mondhat neked ellent. Semmi értelme nem lévén, hogy tovább gyötörd magad borzalmas tanulással, tűzre a könyveidet, és sokkal vidámabb dolgokkal foglalkozol ezután. De akkor nekem befellegzett, és velem együtt árva húgaimnak is. Befellegzett? Hogy értsem? A hátam a kenyerem, ó kegyelmes felség. Ha hátam munkanélkül marad, éhen pusztulok. Ha abba hagyod a tanulást, hivatalomnak vége. Felségednek nincs többé szüksége pálcás fiúra. Ne kergessel, uram! A fiú szivettépő esdeklése megindított a tomot. Valóban király nagylekűséggel tört ki. Egyet se búsul, fiam! Hivatalod örökös marad. Benned és ivadékaidban, minden időkre! Aztán kardja lapjával megérintette a fiú vállács, így kiáltott. Kelj fel, Humphrey Marlowe. Anglia királyi házának örökös főpálcás fiúja. Sose bánkódj, könyveimhez visszatérek, s olyan rosszul tanulok majd, hogy joggal fogják megháromszorozni fizetésedet, mert hivatali teendőid úgy megsokasodnak ezután. A hálás Hanfri lelkesen felelte, Köszönöm, ó, legkegyelmesebb uram! Ez a fejedelmi bőkezőség messze túlhaladja legvakmerőbb álmaimat is. Most már boldog leszek, amíg élek, és az lesz az egész Marlow család. Tomnak volt annyi esze, hogy észrevegye, ennek a fiúnak jó hasznát veheti. Csak biztatta hámfrit, hogy beszéljen, s az nem is volt rest. Boldogan elhitte, hogy elősegítheti Tom gyógyulását. Ugyanis valahányszor kisegítette Tom zavart elméjét bizonyos a tanulással kapcsolatos részletek és tapasztalatok felidézésével a királyiskola teremből vagy a palota egyéb helyeiről, észrevette, hogy Tom mindjárt egészen világosan emlékszik ezekre a körülményekre. Egy óra sem telt bele, és Tom az udvari személyeket és ügyeket illetően becses értesülések birtokában találta magát. El is határozta, hogy naponta merít ebből a forrásból, és evégből úgy rendelkezik majd, hogy Humphreyt bármely pillanatban bocsássák be a királyi magánszobába, akármikor jönne is, ha csak Anglia királya nincsen éppen másokkal elfoglalva. Alig bocsátotta el már is jött Hertford Lord, hogy Tomot tovább zaklassa. Elmondta a tanácsbeli lordok attól tartva, hogy a király meggyengült egészsége felől túlzó híresztelések szivárogtak kis terjedtek el, legbölcsebbnek és legjobbnak vélik, hogy ő felsége egy-két nap múlva kezdjen ebédelni a nyilvánosság előtt. Egészséges arcszíne, erőteljes járása, nem különben erőltetett magabiztossága és csiszoltsága nagyobb bizonyossággal csillapítja az általános riadalmat, ha valóban terjedeznének ezek a gonosz hírek, mint minden más kigondolható eljárás. A gróf ezután igen tapintatosan oktatni kezdte Tomot az ilyen fényes alkalmakhoz illő viselkedésre, az általa amúgy is ismert dolgokra való emlékeztetés sovány ürügye alatt. De nagy megelégedésére kiderült, hogy Tomnak ebben alig van szüksége segítségre, ugyanis Humphrey már említette neki, hogy néhány nap múlva rendszeresen a nyilvánosság előtt kell ebédelnie. Hírét a gyorszárnyú udvari plegykából szedte fel. De Tom erről mondanom sem kell, hallgatott. A király emlékező tehetségét ilyen jó állapotban találván a gróf látszólag véletlenül néhány próbát kockáztatott meg, hogy a gyógyulás mértékét kipuhatolja. És ez az eredmény egy-egy ponton, ezek a pontok Hámfri adatainak köszönhetők, igen örvendetes volt. Salord mindent egybevéve nagyon megörült és bizakodó lett. Annyira bizakodó, hogy reményteljes hangon azt mondta. Nos, meggyőződésem, hogy a felséged egy cseppet jobban megerőlteti emlékezetét, a nagy pecsét titkát is megoldja, melynek elvesztése tegnap igen fontos volt, de ma már nem az, mert jogereje megszűnt a boldogult király életével. Mindazonáltal, ha megkísérelné felséged, Tom csak ámult bámult, nagy pecsét. Ezzel már igazán nem tudott mit kezdeni. Egy pillanatnyi tétovázás után felnézett nagy ártatlanus megkérdezte. Milyen is volt az, Milord? A gróf alig észrevehetően megrezzent, s magában ezt motyogta. Haj, ismét elment az esze. Nem volt bölcs dolog hagynom, hogy ennyire megerültesse. Aztán a beszédet gyorsan más tárgyra terelte, azzal a szándékkal, hogy a nyomorult nagypecsétet kiverje Tom fejéből. Ez aztán könnyen sikerült is neki.